Фроном. Його труть і заправляють оцтом. Той соус дуже пікантний, має делікатний смак і нагадує муштарду. Надається до свіжої чи солоненої воловини, а також до найрізноманітніших рибних страв. Коли спожили першу страву, а таці спорожніли, більшість м'яса з них поїдають не гості, а їхня челять, про це докладніше розповім далі, звертають верхній обрус, з усім посудом, і кладуть чисті тарілки. Далі подають другу страву, що складається з печеного м'яса, телятини, баранини, воловини, порізаної великими куснями, більшими, ніж півчверті тварини. Потім настає черга каплунів, курей, курчат, гусей, качок, зайців, оленів, сарн, диких кіз диків та іншої дичини – куріпок, жайворонків, перепілок, різної дрібної птиці, якої тут дуже багато. Що ж до голубів, то тут їх ніколи не їдять, бо вони є рідкістю у цьому краї, так само як кролі бекаси. Усі ці страви подаються безладно, змішуються одні з одними, або якось усе це врізноманітнити – до них також додають силу селену салатів. Друга страва доповнюється ще легкою їжею з різноманітними фікасе, скажімо, пюре-гороху з великим шматком сала. Кожен гість бере собі шмат того сала і ріже на дрібні куски величиною гральної кістки. Поїдають усе це ложками разом із пюре – що вважається в них дуже смачною стравою, ковтають її, не пережовуючи. Ця страва має для них таке велике значення, що якби не подавали її до столу при кінці частування, то гості поважали б, що їх ошукано. Те саме з пшоняною кашею з маслом, з ячмінною, яку називають кашею по голландському «гру», з макаронами з сиром, запеченими на маслі, а також стравою з гречаної каші, маленькими веленцями, які вмочують утертий мак, розмішаний молоком. На мою думку, вони все це їдять для того, щоб повністю насититися, а потім добре спати. Коли другу страву, як і першу, зняли зі столу, подають десерт, в залежності від пори року та місцевості. Скажімо, встояне молоко, сир та інші страви, які в ту хвилину негоден достеменно собі пригадати. Ці всі страви та ласощі настільки різняться від наших найпростіших наїдків, що не віддав би жодної страви за їхніх десять. Щодо цього, то поляки вельми від нас відстали. Але на рибних стравах вони розуміються чудово, бо крім того, що в них водиться багато гарної риби, вони так смачно її готують, додаючи різноманітні приправи, що навіть у найбільш пересичених гостей відразу ж з'являється апетит. У цьому вони переважають усі інші нації, і то не лише моя думка». Чи мій смак, але так стверджують усі французи та чужинці, яких вони частували, мають щодо цього однакову думку. Та хіба ж то недововижна страва? Приправляючи її, не шкодують ні вина, ні олії, ні різноманітних прянощів та корінських родзинок, ні соснових зерен та всіляких інших приправ, з допомогою яких при набутому хисті можна ці страви приправляти навіть під час обіду. П'ють мало щоб добре триматися у поході, а п'ють вони лише пиво, яке наливають високі скляні глеки циліндричної форми, вмістом півгорняти цих країв. У кухлі кидають зісмажені на олії хлібні грінки. Ми вже звертали вашу увагу на те, що після першої та другої страви таці зі столів збирають майже порожні, хоча гості й не їли багато – а це таки правда. Зауважте, що кожен гість має позаду себе одного чи двох слуг. Подаючи свої брудні тарілки, або їх поміняти на чисті, беруть і стасть усе, що лише їм подобається, і передають своїм слугам. А ті, діставши м'ясо, збираються у гурт і відходять в один із закутків зали, немов у сховок, щоб його з'їсти, чи радше зжерти». При цьому щеняється дуже неприємний та огідний шемрід, на який панове уваги не звертають, бо самі до цього спричинилися, такий в них панує звичай. Уже коли ті панове попоїли, не випивши багато, а слуги в тому чи іншому закладку зали зжерли все, що дістали від своїх панів, починають разом пити за своє здоров'я. Та вже не пиво, як перед тим, а власне вино. Найкраще і найсмачніше на світі. Хоча воно й біле, але добре таки червоніють від нього мармизи, а ще більшими стають витрати на таку учту, якщо через те вино якогось накоїть лиха. Кухоль такого напою коштує чотири фунти радше задля смаку, а не задля його дивовижності. А хто випив за здоров'я свого друга, подає йому такий же келих – наповнений таким самим вином, аби той також за його здоров'я випив. Роблять це самі, не вдаючись до слуг, бо їхній стіл заставлений великими срібними карафами та скляними пугарями, які швидко наповнюють і так само швидко випорожнюють. Тому через... Дві-три години, як почнеться те приємне змагання, з почуттям подиву оглядаєш неймовірну кількість келихів, що стоїть перед кожним із них, наймеш віри, що усе це можна зараз випити. Та й пугарі найрізноманітніших форм і видів. Квадратові, трикутні, подовгасті, округлі, вони так швидко рухаються і переміщаються в різноманітніших напрямках, що не можу твердо сказати, що небесні світила більш хаотичні та невпорядковані в своєму русі, як те, що тут робиться через безумовні якості гарного і смачного білого вина. На чотирьох чи п'яти годинах тієї приємної і неважкої праці найбільш втомлені гості засинають, а інші неспроможні більше затримувати в собі і стільки рідини виходять її віддати, щоб вернутися більш готовими до нових змагань. Інші ж починають вихвалятися своїми подвигами в таких самих, як тут, баталіях, яким чином зуміли стати звитязцями над своїми товаришами. Але все, що роблять ті панове, не можна порівняти з витівками їхніх слуг. Бо якщо і хаотично спожили велику кількість страв, то ще більш нестримні були щодо напоїв, випиваючи у десятеро більше вина, аніж усі гості. Поводять себе нечувано брутально, витирають масні й брудні тарілки у рідкісної краси, шпалери або ж, звисаючи рукави одягу їхніх господарів, не поважають ні своїх панів, ні їхнього гарного вбрання, а на кінець п'ють так захланно і так багато, що ніхто вже не уникає дії вина. Ні пани, ні слуги, ні музиканти – всі вони п'яні. Однак ті, що пильнують срібний посуд, завжди настільки тверезі, щоб, у міру можливості не випустити нікого з будинку, поки не зберуть усього срібного посуду. Але дворецькі, котрі, не більше як інші, ні на хвилину не стулили повік, часто не в змозі сповнити свій обов'язок. У більшості випадків після банкету не вистачає декілька рішей. Ось усе те, що мені підказує цю хвилину пам'ять, що я бачив і чув у тому північному краї стосовно його розташування, населення, їхньої релігії, звичаїв та способу ведення війни, якщо ж моя пам'ять, яка до тепер «Підказала мені все те, що вам оповів, нагадує ще якісь факти, гідні вашої уваги, неодмінно, з усією щирістю виконую свій обов'язок. Маю також надію, що ви милосердно вибачите мені, якщо виявиться тут щось не до вашого смаку. Вибачите моє невміння писати краще». Бо вважав це негідним шевальє, який упродовж цілого свого життя перекопував землю, відливав гармати і стріляв порохом. Прозвучали заключні сторінки історичного дослідження французького інженера та картографа XVII століття Гіома Дебуплана «Опис України» в українському перекладі «Яреми Кравця, Читав Заслуженный артист Украины Борис Лобода